про що мова теж буде далі. Невідома доля наймолодшого з братів – Богдана Бандер. Видатний діяч ООН Степан Мудрик-Мечник написав у своїх спогадах, що востаннє він зустрічався з Богданом Бандерою в половині червня 1942 року в Білій церкві, коли Богдан з так званою похідною групою для підпільної роботи в Херсон. Звідси, мабуть, і виникла версія, що їх у Херсоні розстріляли німці. Але Петро Лаврів, колишній вишкільник купця УПА і нозових проводів Долинського району, підпільне псевдо Добромир, розповідав авторці, що він ще перед війною Вчився в Стрию разом з Богданом. Добре знав його в обличчя і зустрічав у поїздах Станіславів Стрій ще в 1943 році. Так само донька Володимира Бандери Доведюк Мирослава запевнювала, що Вуйко Богдан відвідував їх ще в 1943 році. Пані Марія Скрентович Лаврів Обласна референтка юнацтва Станіславівщини, потім окружна жіночої мережі, підпільне псевдо «З Венеслава», розповідала, що вона виконувала обов'язки зв'язкової обласного провідника Роберта і обласного референта СБ Митаря з тодішнім краєвим проводом у Львові. Згадував, що коли Роберт був дуже запальний, то Митар був цілковитою йому протилежністю, завжди дуже спокійний. Саме цю рису постійно згадують ті, хто спілкувався з Богданом Бандерою. «Я не можу сказати, звідки я то знала», говорить пані Марія, «бо то ж була конспірація, але хтось мені сказав, що Митар – брат Степана Бандери, і я його бачила в Чорному лісі» на Станіславщині ще на початку 1944 року. Ця розповідь цілком узгоджується зі спогадами колишнього вояка УПА Василя Яцишина. За деякими даними, метар зі своєю дружиною Дарою і ще кілька повстанців загинули в бункері аж 19 грудня 1949 року в селі Старичеві Рожнятинського району. Все це ще вимагає скрупульозного дослідження. Звернімося ще до глави сім'ї отця Андрія Бандер. Він належав до тих українських священників, які не відділяли церкву від національних справ. У старому Угринові була читальня про світи, гурток «Рідна школа», сільськогосподарські установи які значною мірою були створені зусиллями отця Андрія Бандери. Коли ж у 1918 році австро угорська імперія розвалилася, але почала відновлюватися розділена ще при Катерині II між Росією, Прусією і Австрією, Польща, українське населення Галичини піднялося на боротьбу за свою власну державу. 1 листопада 1918 року у Львові відбулося повстання, яке ввійшло в історію під назвою Листопадового зриву і створена незалежна держава Західноукраїнська Народна Республіка. Ця назва для більшості українців старшого і середнього покоління невідома, бо навіть у підручниках в історії Української РСР для вузів – цей історичний факт не згадується зовсім. Для захисту держави була необхідна армія, і отець Андрій Бандера пішов добровольцем до української галицької армії польовим капеланом. Після поразки визвольних змагань він повернувся до старого Лухаринова для виконання своїх священницьких обов'язків і до сім'ї. Коли почалася перша світова війна, Степанові Бандері було всього п'ять років, але ж загально відомо, люди, які дожили навіть до дуже похилого віку, своє дитинство пам'ятають краще, ніж те, що було з ними недавно. Сам Бандера писав так «Під час Першої світової війни я пережив дитиною-юнаком чотирикратне пересування воєнних фронтів через рідне село». 1914, 1915 і 1917 роках, а в 1917 році важкі двотижневі бої. Через Угриню переходив Австро-Російський фронт, і наш дім був частково знищений гарматними стрільнами. Ті, кому в дитинстві довелося пережити Другу світову війну, можуть собі це уявити.